på första sidan i idén idag står det följande rubrik att turism splittrar byborna det är i närheten av Sölvbacka här i Jöngdalen är stämningen då för det växer upp så många nya stugbyar. Jag har tagit hit en sån här nybliven stugägare som heter Kenneth Lindemann hjärtligt Ja, hej hej. Hey. Hey. Hur är det att äga en sån här stug? Ja, ja, det är rätt så kul, men det är inte så mycket man kan vara där. Det är sån här, äh, alltså Alltså, Det är en stugby som det är 750 koka. Alltså, så har ja, jag köpt in mig på en där Men vi är 24 familjer Som delar på den där kåken Alltså ja, ja. Den kostar 600 000 Och så fick man då eh, Förmånliga lån Och så alltså. delar man på det Så blir det 25 000 spänns insats Som man säger så Sen så har vi såna här strippade lån Alltså ja, ja, så, ja. Strippade lån man får dra av alltihop Alltså ja Och, och, och så och sen så har vi... Sen, det, är, det, är det är praktiskt, ja. Och sen så har vi det att vi har två veckor då. Man får en sommarvecka och en vintervecka. Och sommarveckan hyr jag ut, alltså det är den familjen så ja det går med ja 2000 spänn om året ren vinst kan man säga och ha den här kåkan och, och så en vecka då ja så får man en vecka då man får vara där ja alltså jag, såg, jag hade lite jag kom sist in i, vår, <coughs> i vårt gäng om man säger så och så jag eh, fick alltså min sommarvecka kom rätt sent det var i mitten på oktober fick jag den ja. och vinterveckan var ju början på november utan att eh, som möts där. men det eh, men vi hyrde ut den bägge sten kåken själv den är det heter vad heter det Tomtebrölet heter det här området ja Tomtebrölet heter området ja, ja. Jävligt trevligt det. Ja, det är den ligger skön skö nedanför. Den ligger på kanten där. Så, och så är det en riktig norrlänning där också som går omkring. Ja, det är... Alltså, I lapp han ibland, utklädd lapp han ibland. Ja. Men, jo, är det, ja. hur är det själva stugorna då? Hur är det... Stugorna, de är inte så stora. Nej, de är rätt... Man begriper dem med samma, så att säga. Ja. Man får så det. Är, <laughs> ja, ja, ja. Det, är, det är 12 kvadratmeter. Ja. Så, måste som är, så är vi. Ja, ja, vi är fyra. Men äm, så är det indelat då i ett allrum och. Äm, ja, det är ungefär det ja. Det är inte jag ett allrum. Ja, ja. Ja, ja. Och sen är det, alltså men det är riktigt så här. Stockstuga, timmerstockar. Mm, ja, det är väl ja. Här. Grova som ja, man skulle lägga. Rämmen om så skulle man få på yttersta hålet Klockrämmen alltså. ja. ja nej de är gjorda av betong egentligen Men det ligger lite slaner utanför Det för dem Ja sen är de sammanbyggda Fyra och ja De är fem och fem sammanbyggda Så en på varje väg. Min ligger i mitten ja. Jag får krypa ner någon skåsten, men det blir varmt och bra. Det ja, det blir varmt. nej, här. det gör inget när man hyr ut och sånt. Och så är det skitterrängen Det är skitterrängen, jävla skitterrängen. Ja. Ingen vidare, risigt och sådant, det är ett kalhygge. Men, äm, ja, det är du ett sant ord faktiskt, ja. ja. Men så är det, de där är en ny stug, stug, stug, har ju varit svårt att snacka här nu. Ja, märker Är det luften folk röker för mycket tycker jag. Ja, vad var det vi var? Jo, de smällde upp en ny stugby som heter tomte, eh, kvasten, nej. Ja, ja. ja, det får heta vad det vill, jag blir med dem. Ja, det är Tomtekvasten Tomtekvasten, ja den, den ligger nedanför oss Den snodde de upp de Det var någon, en, en granne där uppe som sålde ett stort stycke Och så satt, byggde de upp det På en vecka byggde de upp det Det bor redan folk där mm. det, De var jättetrevligt Det är en stor stugby, Men den kommer väl och uh, bli tråkigare på sommaren När isen smälter För det var ute på sjön nej, här, ja, uh, <skratt> Men uh, Det ska vi gå det med Ja, ja. Sen så har vi under oss har vi tomtegrottan. Ja. Det är de som, under. Ja, under varje kok så är det en annan kok neråt alltså. ja, ja Vi har ju källa, De får gå en trappa upp när de ska till källan. Ja. Det är väldigt trevligt. Det är billigare där. Ja, det är trevligt. Men tunna vägar. Men alltså inte, nu var jag där uppe senast nu är vinterveckan var jag där uppe själv var jag uppe faktiskt För att makan och barnen ville inte följa med Nej De fick såna skavsår förra gången ja, Det var så trångt och, och ja, Barnen gick bra för jag smort in dem med konsistensfett som kunde glida omkring Men kärringen är så rynkig så hon, liksom, ja, hon blev skrämd av en valnöt När hon var barn Så hon fick såna skavsår Så hon föredrog att stanna hemma Jag förstår det förstår du det? Ja förstår du. Ja. Du förstår det. Sätt den in för far och var tillbaka. Det är Var det vad? Ja, ja. Ja, nu senast var det rätt så trevligt Det är tunna väggar, man hör vad de säger i de andra kåkarna Ja, ja jag var där upp, jag låg ensam där Och andas, det kom ju såna här grå rök För det har gått sönder, det elektriska har gått sönder Allting är elektriskt, allt går med elektriskt Jag kombinerar tv och toalett, det är rätt bra ja. Står det, det, det är en elektrisk dag, då har vi att tala som om elektriska toalett ja, ja, men... Både program och allt blir förvandlat till mull Som liksom. man kan ta ut och strö utanför alla skitprogram som de har Som kommer ut där Sen är det även spis på väldigt Men så är det där, Och det blir kallt Men jag gick och la mig så hör jag plötsligt Ja, i ja. ja, eget dåligt, kolla ja. på. Ja, ja det var ju fantastiskt ja. Att jag kommer ut i denna situation på detta sätt ja. Där hör jag plötsligt Genom den tunna väggen en kvinnoröst ja. Som säger så här. Herr Lindeman, herr Lindeman, ja, ja. vad är det? Vad är det så? Vad är det sa lite högre men det hördes svagare på hennes sida antar jag. Ja vad är det? Ja, jag fryser så herr Lindeman. Ja. ja vad ska jag göra det sa. Ja men ni kan väl komma in med en filt. Jag har en filt ute i bilen. Kan ni inte komma in med den herr Lindeman. Mm. Nej så en trams. Vad är det? Mm. Kan vi inte istället låtsas att vi är gifta sa jag. Så, så ja kan vi väl göra så. Och ja, då kan du fantom hämta filter på så här.